Egy szó. Soundcheck. Nem működött a fejhallgató. Minden nap meglepetés. Elmesélek egy viccet, hogy... Több vicc is van. Az egyik vicc az úgy szól, hogy kidobják a repülőgéből, hát ugye ez a feladatuk a kónt és a grünt. és um, azt mondják, hogy de az ejtőernyő, csak lassan olcsódok, hogy um, meg kell húzni a jobb oldalt, akkor kinyílik az ejtőernyő. Meghúzzák a... nem nyílik, akkor meghúzzák a bal oldalt, akkor kinyílik az ejtőernyő. Ha akkor se nyílik ki az ejtőernyő, akkor meg kell húzni mind a két oldalt, és ha akkor nyílik ki, akkor így kell csinálni, mint a kis madár. Mint a fecske. tudtam a viccet, mert két vicc van, és összekavartam a kettőt, összeraktam, tehát egy emberre vonatkozik ez, legyen az a grün. Tehát húzza a jobb oldalt, nem nyílik, meghúzza a bal oldalt, nem nyílik, meghúzza mind a kettőt, nem nyílik, és akkor mit csinál, mint a fecske? És akkor leesik, és ott áll az őrmester, és odaruan hozzá, és azt mondja, hogy ne haragudjon, őrmester, de hogy is hívják azt a madarat? Ez az egyik vicc. A másik vicc az úgy szól, hogy az már a Kóna és a Grünnel tényleg egyszerre van, hogy arról van szó, hogy terepen kidobják őket, meghúzzák a jobb oldalt, kinyílik, ha nem húzzák, ha nem nyílik, meghúzzák a bal oldalt, kinyílik, ha nem. Ha mind a kettőt meghúzzák, akkor kinyílik és ott várja őket egy fekete autó, és ott megkapják a további utasítást. Kidobják a kont és a grünt a repülőgépből, meghúzzák a jobboldali zsinort, nem történik semmi. Meghúzzák a baloldali zsinort, nem történik semmi. Meghúzzák mind a kettőt, nem történik semmi, és akkor oda szól a Kóna Grűnhöz. Amilyen pehünk van, az a fekete autó sem fog várni ránk. Miért kell egy műsornak úgy kezdődni, ahogy én tervezem? Hol van az előírva? Egyáltalán hol van az előírva, hogy nekem legyen műsorom? Műsor maga az élet. Ez a kejfejancsi, ha nem vették volna észre, ez már a műsor. Az operatőr mérhetetlen toleranciával nem is mutatta, mint Danit sertepertélt, hogy kicserélje egyik fejhallgatót a másikra, mert ki gondolta volna, hogy mai fejhallgató nem fog működni. Minden a kísérleti műsor, minden a meglepetés, minden a utolsó adás és minden nap korlátozott apokalipszis. Ma 2020. december 21-én is így van, sőt így lesz. Ki tudja még, hogy mit hoz a ma Ez egy 14 éven aluljaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor, magamra is vonatkoztatom, nekem se ajánlatos. Önöknek végképpen nem. A hangulat megzavarására abszolút alkalmas, és ez így karácsony előtt szerintem több, mint csiki. Egy ember, aki nem hagyja szóhoz jutni a hallgatóit, a nézőit, és még mennyi más gond van vele. Cserébe itt már csak két nap szolgálat van. Ma és holnap. Holnap aztán tényleg utolsó lesz. Nulla plusz öt fok. Van ahol mínusz, van ahol hat. Kettő perccel múlott negyednyolc. Ez a kejfejancsi. Ajánlom magam. 061 87 0877 Tessék. Jó reggat, hogy már a korvonyát, Jó reggat. Jó úr. Én vagyok az az idősebb szerelmes asszony, de most egy viccet szeretnék elmondani, ha megengedi, mivel ön nem mondott kettőt. Ja, ön az, aki Izraelbe akar menni, de sehogy se tud elmenni? Nem, én vagyok, aki 40 év után lettem szerelmes ismételten, 62 éves vagyok. És a hát úgy, akkor figyelj, én... 104 éves korában újból kinyílnak az ajtók, igen, meg az ablakok, igen. Igen, igen, de, hogy ezt pontosan. Mondta, hogy 42 év után szerelmes, és összeadtam az életkorát, meg adtam hozzá 42-t. Nem, nem. 20, 20 éves volt, amikor szerelmes lettem. Utána elváltak, a utényves Védországban ment a szerelmem. Mármint. Ezt már de nem akarom ezzel untatni. És most 40 év után ismét szerelmesek lettünk. Tehát Erről így... beszéltem, de mindegy. Igen? Bocsánat, akkor nem értettem. Csak bonyolult ha egy, vagyok. Így... Még, még, ha röviden beszélek, kis bonyolult vagyok. Hát, ha hosszan. Igen? Igen, igen, és uh, egy viccet akarok elmondani, nagy orosz viccmesélő vagyok, önhöz hasonlóan elnézélt, de nekem ez tetszik ez a vicc. Elmondhatom? Hát. Mondjam, kezdem. Tehát, disznóvágás, amit egyébként nem szeretek, de disznóvágás ez az egész, de lefogják a disznót, és jön a böllér, és a böllér kancsal. És erre megszólal az egyik fickó, aki uh, lefogja a disznót, böllér ha maga odaszul, ahova néz, akkor én inkább helyet cserélnék a disznóval. Na, ez a viccem. Úgyhogy, lehet, hogy nem volt annyira jó. De nagyon jó. De... Volt. Korlátozott a is. Még Új helyen azt mondták, hogy lesz hívás szám a Jó regeszkyálok, turista vagyok, még egy vissza lehetséges. az idiót, aki magának elég gyakran... Szerinten feladkezzünk meg róla. Jó reggelt. Jó reggelt, királlok, Éva vagyok. Végig követem a műsorát, nagyon sajnálom, hogy megszűnik. Én Önt rendkívül zseniális és felkészült embernek tartom. És, és nagyon nagy veszteségnek, tartom azt, hogy ezentúl túl nem hallgathatom. Interneten lesz? Ha hát, ez igaz. már nehéz kesebb. Én már idős nyugdíjas vagyok, és többnyire a tévét nézem. Oké, okay, rendben de azt kérdezem öntől, hogy mi volt az utolsó dolog, amiben alkalmazkodott valamihez, ami korábban nem volt? Nem tudom, miről beszélek, hiszen nem ismerem az életét. Valamit megtanult, amit korábban nem tudott. Hát... A felkészültségét, az ön Nem, nem, nem, én örről beszélek. Azt kérdezem, mit tanult utoljára meg, amit korábban nem tudott? Kapott valami gépet, amit nem ismert és megtanulta, csak az internet használatáról beszélek, aminél azért van bonyolultabb. Mit tanult meg, amit korábban nem tudott? Hát nem tudnék hirtelen ilyet mondani. Hát akkor itt az ideje. Teszem hozzá tőlem teljesen függetlenül. Jó reggelt! Lakatos István vagyok, jó reggelt kívánok! Jó a, az előző kedves Betelefan hölgynek üzenem, hogy szerintem a KFJ-ncsi nem fog megszűnni, csak nem a Spirit FM-en, meg nem a Spirit TV-n fog szólni. Igen, javán. csak ő arról beszél, hogy számára az internet bonyolult. Értem, csak lelkesen tudom, hogy tanulja meg, hogy kell az internetet. Te folyamatosan tanulsz? Hallgatni, téged. Én folyamatosan tanulok, igen. És ráadásul az embereim azt mondják, akik már 30 éve fiatalabbak nálam, hogy nekik köszönhetem, hogy nem leszek Alzheimer kóros. Na, hogy én a, folyamatosan azokkal az új dolgokkal próbálok lépést tartani, amit a fiatalok tudnak, én meg nem. Nem Te rom romlasz? Tehát az idővel romlasz, vagy nem érzékeled? A, az idővel javulok, de lassulok. Uh -huh. És a Szi? kettőnek a szorzata csak remélem, hogy állandó. Oké, okay, rendben. Köszönöm. Úgyhogy januárban majd megtudjuk, hogy hol lesz a Nem januárban, tudtam a holnap után. Ha, akkor holnap után, remek, csak akkor holnap vagy szó mondta. Nem el, fogom hogy hol elmondani, állítólag sajtóközlemény lesz, meg am, jo. amit akarsz. Jó, megtaláljuk. Rendben. Oké, okay. köszönöm. When we were gone of Nagyon bírtam, mert beszéltem az új vezérigazgatóval, vagy nem tudom ő micsoda ügyvezető igazgató, fogalmam, nem, nem tudom, hogy kell megszólítani. Annyira zavarba voltam, mert annyi minden történt a hétvégén, ezt egyszer csak fogtam magam és letegeztem, mondjuk az életkoromból adódóan, ez nem volt egy nagy kunst. In és teljesen megnyert, amikor azt mondta, hogy szerinte is, mert hogy szerintem is, elegáns lenne idve jelenteni, hogy az ember hova megy. De arról volt szó, hogy abban a pillanatban, hogy én innen kiteszem a lábam, megjelenik az interneten a hír. Az elmúlt napokban olyan dolgok történtek velem, amelyeket én soha nem tudtam elképzelni, vagy ha igen, akkor évtizedekkel ezelőtt. Nálam ennek a Padrinnak a kredítje maximális, kicsit csodálkozom, mint hogyha volna Ózzal a nagy varázslóval. De tudják mit? Soha rosszabb stratégiai partner. Ehhez innen el kellett mennem, hát nem állítanám, hogy ez volt minden vágyam. Az volt a vád velem kapcsolatban, hogy perfekcionista vagyok. Valaki ezt kielégíti, akkor valami új lehetetlen vágyat kell szülnöm. Jó reggat! Jó meg szeretném kérdezni, hogy szándékozik megírni egy év múlva a történetét az ATV-vel könyvbe. Hát, ha meg is írok valamit, akkor az egy regény lesz, és abban az ATV csak egy részlet lesz, de nem hiszem, hogy a szószoros értelmében. Figyelj de várjon egy pillanatra. Maga az ATV, az olyan, mint az élet. Vannak benne tehetséges, vannak benne tehetségtelen emberek, és az élet meg alakul benne. Alapvetően mit gondolsz, mit szeretne olvasni, amivel most nincsen tisztában? Hát, az ön tanulsága, az ön vélt igazsága, valós igazsága, ami... Volt. Hát ez mindegyikünkkel előfordul, a önnel de ezt, elfordul. De ezt én elmondom önnek, mindenféle izén nélkül, aki nem tud rendesen alkalmazkodni, aki nem lép egyszerre, nem kap testére. És ez, ez példa mutató? Így, így, így, így kéne viselkedni? Hány olyan dolgot mondott önnek az édesanyja, amit nem tartott be, és hány olyan én dolog? Igaz. De, de... Van. Hogy nevelt önt az édesanyja? Így, így, így. Nagyon, hogy legyek alkalmazkodó. És alkalmazkodó volt? Hát néha. Volt, amikor igen, volt, amikor nem. És Sőt, van önnek gyerek? Van, van, három is. Őket mire tanítottam? Hát erre, hogy legyen indokuk megsértődni. Ha nincs indokuk megsértődni, akkor ne sértődjenek meg. De mit tegyenek? Alkalmazkodjanak? Ne alkalmazkodjanak. Alkalmazkodjanak. Tudja, mindig az ötödik pecsét jut eszembe, amikor ö, a Őze Lajos Megüti a Cserhalmi Györgyöt, mert ugye muszáj neki, mert gyerekeket ment, így, így tud megmenekülni, és föladja az erkölcsi tartását. Nekem mindig ez jut eszembe. És az is igaz, hogyha őszinte vagy, akkor betörik a fejed? Így igaz, rajj, raj, tökéletesen. Hát én nagyon kíváncsi ennek a meginnál tanulságok, vagy hát akkor... No, de most, vagy... érti, hát most beszéljük, hát most itt, itt van egy izé... De jó, de hát most önben is indulat van, Minden, mindenkibe indulat van, kicsit lecsillapodik, és akkor... Én megmondom önnek őszintén, egyrészt nem hiszem, hogy indulatosnak látszanék, függetlenül, hogy az tény, hogy van bennem indulat, de ha azt kérdezi tőlem, hogy én ettől az indulattól szeretnék-e hosszú távon megszabadulni, akkor erre azt tudom mondani, hogy az én környezetem nagyobb mértékben vágyik arra, hogy én megszabaduljak ettől az indulattól, mint amennyire én vágyom arra, hogy megszabaduljak. Én nem szeretnék indulattalan lenni. Igen, igaz, Jó, Jó, hát én, én tisztelem önt, és azért mondom, én Azt nekem ne tegyem, ő... mert nem tudom, hogy benne mit tisztelni van, de nagyon jó esik. Nem, az, hogy mert ellent mondani, vagy... vagy de tehát vagy a, bels ő... a belső hangom ezt mondta, hogy figyeljen, van egy kurva jó cipő, ami kisebb, mint az ön lába. Előbb-utóbb elkezd tiltakozni a lába a cipő Igen. ellen, és ebben az, az esetben még olyan kurva jó cipő se volt. Köszönöm szépen. Én egy hány éves emberrel beszéltem? Én egy 63. Akkor egyidősek vagyunk. Igen. Fel a fejjel, csirap! Jó reggat! Ne, meg utalkodott a muzik, takarod egy Gondolta valami, technikai izével tiltakozom a ellen, ha már másképp nem tudok. Jó reggelt. Jó reggelt. Mondom jó reggelt. annak, hogy ez sem működik? Akkor megint mutasd a plafont. Figyelj, a monitor hang sem működik. Ha én nem leszek itt, akkor vedd rá az embereket, hogy ne nyomogassák ezt. Csak te. Köszönöm. Kívánok. nagyon sajnálom, hogy megszűnik a műsora, ezért fizettem elő az ATV Spiritre. re <gül> sajnálom, és Le kéne halkítani a tévéjét, vagy valamit. kívánok meg. minden jót önnek. Én is önnek kívánom. Ne mondja le az előfizetést, hát ha jobb lesz utána. Ennél csak jobb lehet. Jó erre mondják azt, hogy nagy az Isten állat Györeged? Azt mondják, hogy a kosz volt a pozitíció. Hogy Gaudi Nagy Tamáson kívül nem volt senki itt a televízióban, aki ezzel kapcsolatban hatékonyan el akart volna járni, vagy egyáltalán el akart volna járni, és ha nem, be, nem fejezem be a mondatomat, az azt mutatja, hogy egyelőre tökéletesen kontrollálom az indulataimat, amelyek belül azért annál nagyobbak, mint amelyek rajtam látszanak. Jó régát. Haló, a jóisten tartja meg a műsorát? Úgy tűnik, hogy megtartja. Elmesélném önöknek, hogy engem mi meglepetésért pénteken és szombaton nem győztem csodálkozni. Gyereget. Jó reggelt! Jó Nem a véleménye érdekel, azt szeretném megkérdezni, hogy megnézte-e a cíz alapáját szombaton? Nem. Nem, köszönöm. Miért néztem volna meg? megnéztem a hangodi professzordat. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát, nyilván szerénységből nem mondja, de majd akkor én mondom, hogy azért nem menjünk el szó nélkül mellett, hogy a pénteki Navracsics Tibor interjúból csak lehozta végre az ATV.huzta pár mondatot. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ennek elmondom a pontos történetét. És ugye ez egy üzenet, ugye, hogy az új helyen hogy fog ez működni, azt nem tudom. De elmondom önnek, hogy ez hogy működik, ha kíváncsi. Rá. Ez egy kiváló antré lesz az új belépésekor. Elmondhatom, kíváncsi rá, vagy nem? Természetesen. Ha végén kezdem, akkor azt tudom mondani, hogy a, abban a konglomerátumban, ahova, ahova tartok, ott is meghallgatták. Ezt is ők is konstatálták azt, amit ön konstatált, és, konstatált, és örültek neki. Itt dolgozik az atv.hu-nál Gavra Gábor, aki egyszerre gyülekezeti tag, egyszerre főszerkesztője az atv.hu-nak, egyszerre készíti a Harcosok klubja műsorát. Egy szakmailag igen jó állapotban lévő ember, aki nyilvánvalóan nyögi mindannak a terhét, amit én, és annál még többet is a helyzetéből adódóan, de én ezt csak jelezni szeretném, hogy ő például tagja egy olyan konglomerátumnak, aminek én nem, és ez nyilvánvalóan bizonyos szempontból korlátozza az ő szabadságát. Az én együttműködésem az atv.hu-val olyan volt, hogy minden alkalommal, szerintem száz esetből 99-szer, de lehet, hogy ezer esetből 999-szer én hívtam fel a figyelmet arra, hogy ebben a műsorban mi volt, és hogy szerintem azt érdemes megjeleníteni az atv.hu-n. Az egy külön történet, hogy milyen érdekes dolog, hogy itt valami elhangzik, vagy adott esetben látható, és önmagában abból nem lesz hír. Attól lesz hír, hogy átveszi az atv.hu, írva van, tudja, az írott szó az más, a szó elszáll, az írás megmarad, Magyarországon ez így működik, hogy máshol hogy működik, ezt nem tudom elmondani, mert nem ismerem, és onnan veszik át a többiek ezt a hírt. Ez a hír nem jelenik meg, hogyha én nem szólok, illetőleg egy tízes skálán, hát attól függően, hogy éppen mi a helyzet, egy négytől uszkva, kilencig terjedő intervallumban, vagy egy ilyen fokozati skálán nem vagyok erőszakos, mert hogy az ATV.hu-ra mérhetetlen nyomás nehezedik a tekintetben, hogy mi mindent kell megjeleníteni az csatornáról, a spiritről, a hitrádióból, és még meg annyi más helyről, és valószínűleg nincs hozzá elegendő ember, mint hogy sehol sincs rá elegendő ember. Ha én ezt egyébként nem proponálom, akkor ez nem történik meg. Én ezt proponáltam, Gavra Gábor egyáltalán nem jelzett vissza, mert hogy ebben egyébként egy személyes jellegű üzenet is volt, amire én itt most nem térnék ki, mert nem hiszem, hogy szerencsés lenne, megjelent. Én ezt megköszöntem, majd szombaton tapasztaltam, hogy volt egy Dajcs Tamás megnyilvánulás, ahol hivatkoztak, erre a bizonyos is féle megnyilvánulásra, és a szombatiban abban már nem volt utalás arra, hogy ez eredetileg hol hangzott el. Ennek ez a története. Én nem nagyon nem... kíváncsi lennék arra, hogy milyen lenne az, hogyha nekem egyébként saját magamnak nem kéne az ügynökömnek lenni a tekintetben, hogy mi jelenjen meg, és még egy dolog, ami nagyon fontos. Az ATV-vel való összeütközésem Ugye mindenki a modoromba kött bele, ám legyen. Az igazi ok azonban nem ez. Az igazi ok az az, hogy az ATV-nek a hírpolitikája, ami egy nagy csatornának a hírpolitikája, és az én tevékenységem nem fették le egymást. Nekem nincs hírpolitikám, én egy egyszemélyes palik vagyok, nekem nincs hírpolitikám, nekem van egy működésem, amely nem fette le tartalmát, nem formáját, tartalmát tekintve nagyon sokszor, legyen az pusztai erzsébet, navracsics, hát hadd ne soroljam. És ez Bezárt valamilyen szöget az ATV-vel, de nem egyezett vele. Na most ez a különbség, ez olyan zavaróvá vált, és magában a pályában annyira effektívvé vált, hogy ezt nagyon nehéz volt feloldani. Én képes lettem volna feloldani ezt, hát ezt csináltam. Ám maga a csatorna úgy gondolta, hogy ebből olyan személyes feszültség jön létre, amit ők nem akarnak, miközben én azt gondoltam, hogy a személyes feszültségnek semmilyen jelentősége nincs, annak van jelentősége, hogy e, igazság, e, hogyan jelentkezik az igazság, vagy hogy az igazság különböző árnyalatai hogyan jelentkeznek, de erre hosszú távon nem voltak vevők, és ha megbuktam, szerintem nem buktam meg, akkor ebbe buktam meg, és ha ezt nekem meg kéne ismételnem, tehát ha újra kezdődne az egész, mindent ugyanígy csinálnak. Egyébként jó pár olyan pénteki Navracis interjú volt, amiből szintén kiemelhetett volna az ATV.hu pár mondatot. De még de... egyszer mondom, ne felejts el, hogy az utolsó általam vezetett műsor is olyan volt, hogy a jelenlevők, az ott jelenlevők azt, amiről én Navracis Tiborral beszélgettem, nem a Navrácis-féle változatot, hanem egyáltalán azt a témát. Nem mondom, hogy 180 fokban, de nagyon jelentősen másféleképpen Magyarázták, és amikor én rengeteg papírral a kezemben kérdeztem tőlük, hogy akarnak-e részleteket, akkor nem tartottak rá igényt, mint ahogy a nézők se azt várják, hogy felolvassam a háború és békét, de az egy fontos dolog, hogy amikor a háború és békétról van szó, akkor ne az Anna Karenináról beszéljenek, mert mind a kettő tolsztoly, de közben mégis egy másik mű. Ez nem sikerült. Jó, világ tehát akkor... Köszönöm, hogy elmondta, hogy ez így működik, hogy az ATV. Nem tudom, Hú, hogy működik, ívét, mert az ATV-ben. Így így pontosan ez történik, ez velem történt, én ezt általánosnak nem nevezném, és szeretné megköszönni az ATV.hu-nak mindazt, amit ez ügyben tett, azt nem értem tette, hanem azért tette, hogy öntájkozottabb legyen. Sajnálom, hogyha ez ügyben én egyébként feszültséget okoztam az ATV-nek. Köszönöm szépen és sok sikert kívánok. A Önnek is. viszont ATV-nek is gavrának is. Mindenkinek. Még akkor is, hogyha ez néha ütközésekhez vezet. Jó a Elvágyom, torkodtam az egy Most csönd van. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok elmesélni az élményét? szombaton, vasárnap, mi volt? Nem tudom elmesélni, mert uh, ahhoz olyan konkrétumokat kéne mondani, amelyek most nem állnának jól. Amikor én elmondtam, hogy itt befejezem a működésemet, közvetlen utána 5 perccel valaki felhívott, hogy igényt tartanának rám, én ezt nem nagyon akartam, csak hogy értse a működésemet. Annyira, annyira meglepődtem, hogy mindjárt mondtam ki, hogy akkor én most felhívom a barátnőmet, megosztom vele, kérdezte tőlem, hogy nem akarnám-e inkább őt végighallgatni. mondtam, hogy de igen, de előbb beszélek vele. Rám így hatnak az érzelmek és aztán verkfilmet forgattak velem, fotózáson vettem részt, stúdióbejáráson voltam, mert hogy ennek a konglomerátumnak olyan stúdiója, ami erre nekem szükségem volna, nem volt. Hogy mindebből mi lesz lett, hogy nem lesz belőle semmi. De ami pénteken és szombaton történt, az engem tízes kálán, hát majdnem tízesre levett a lábamról, már pedig engem tízesre levenni a lábamról, az nem könnyű. Az volt bennem, hogy Istenem, ez miért nem történt évtizedekkel korábban, ha így történik, ez egész életem másképp alakul, most már csak az a kérdés, hogy mi lesz belőle. Nagyon izgatott vagyok, és hát biztos lehet abban, hogy miközben a lehetőség kapujában állok, alapvetően attól félek, hogy hogy fogok megbukni, hiszen ez egy olyan lehetőség, legalábbis amit eddig láttam, ami nem is emlékszem, hogy mikor állt utoljára rendelkezésemre. Köszönöm szépen az információt, kellemes ünnepeket. Önnek rá, is. Fogom keresni. Önnek kérdések. is, Viszont köszönöm, köszönöm. Jó reggelt. Jó, Jó reggelt kívánok. Az idősebbek segítségére én hallottam arról, hogy van internetes rádió. Tud erről valami többet? Mert akkor mi. Ezt könnyebben tudnánk találni. De ez nem bonyolult. Mert azt mondjam, akinek számítógépe van, annak pillanatok alatt beállítja bárki az internetet. Tehát azt tudom mondani, hogy. De egy rádiót könnyebb kezelni, mint egy számítógépet. Igen, de egy rádió az drágább. Ha van számítógépe, akkor megoldható. Van számítógépe? Igen. Van mobiltelefonja? Igen. Minden van. Hát Sok akkor? hogy. Gyereke is van? Bizony, bizony, Hát akkor segíteni fog önnek. Jó, köszönöm. Nem bonyolult. Nem viszont... A klubrádió is ennyit mondhatna. Van telefonja? Igen. Van ö, számítógépe? Igen. Van gyereke? Akkor ennyi az egész. Jön a gyerek, megoldja. Erre való a gyerek. Ez még az előtt van, hogy ön tisztába kell le, kelljen tenni, vagy engem. Tehát még mielőtt az, ez bekövetkezik, meg jön a koporsó, ez pikpak meg. Azt mondtam, hogy pikpak meg, hiányzott egy y. Most egy y-t, az hogy lehet hozzátenni, Kriszta? Azt akartam mondani, hogy pikpak megy. Jó reggelt! Mire várunk? Nagyon jó volt a kejfejöncsi nélküled. A kejfejöncsi nélkülem? A kejfejöncsi nincs nélkülem. Ez olyan, mint a, ez olyan, mint a felesége sz, önnélkül szexben. De lesz? Aha, hogy ne lenne? Egyébként Egyébként kurvaszorú mesést viccet, és a cél a egész élvezhető volt. De nagyszerű. De akkor miért van itt? Hát, csak hogy elmondjam a két örömhírt. Hát én ennek szívből de kurva nem érdekel. Én nagyon De nem Nagyon, nagyon szar műsorvezető vagy egyébként. Mióta tegeződjük? agresszív és arrogáns barom. Uh -huh. Hát, ha önnek ettől jobb. Próbálja meg letenni a telefon, mert látható módon ez nem sikerül Önnek. Mire várunk? Nagyon jó volt a kejfejöncsi nélküled. A kejfejöncsi nélkülem? A kejfejöncsi nincs nélkülem. Ez olyan, mint a, a felesége ön nélkül szexben. De le? Ah. Egyébként kurva szarul mesélsz Viczet és a egy volt. egész élvezhető volt. szerintem akkor miért van itt? Hát... csak hogy elmondjam a két öröm Hát én ennek szívből ülök, de... Én nagyon örülök el, mind a kettőnek, de engem, el, de el, el, de engem el, el, Nagyon szar műsorvezető vagy, egyébként... jó tegerződjük? És agresszív, és arogás paró. Hát... Önnek ettől jobb. Csak próbálja meg letenni a telefonnál látható módon nem sikerül rá nem sikerült neki. Tudják, mint a gonosz kismalac a viccben. Ez a kihúzlak nem. Így nehéz lesz boldogulni, drága barátom. Drága törölve, barátom törölve. Jó reggelt! Jó reggelt. watch so now let another sanity cause all right I mean, the Való, jó reggelt kívánok, Katalin vagyok, csak boldog karácsonyt szeretnénk kívánni önnek, és sok sikert, és, és nagyon örülünk, hogy itt volt ezen a csatornán, és nagyon bízunk benne, hogy, hogy továbbra is ezt a, ezt a mentalitását fogja vinni. Szólok a mentalitásának, Fél az egyes telefon az permanensen mással beszélt, tehát, jelez. tehát így csinálok valamit, semmi nem változik. Ja, rosszul csináltam, bocsánatot kérek, elnézést. Végre valamilyen működik, csak én látom rosszul. Bocsánat. Jó reggelt. Jó reggel. Én csak szeretném mondani és megköszönni, hogy hallgathattam és nézhettem. És nagyon fog hiányozni azoknak az embereknek, akik ilyen beteg lelkületűek, hogy, hogy ilyenek kér De higgyel, hogyha ez az illető, ez az interneten követni fog engem. De ez az... egy terápia volt. De, de, de, de miért beszélünk róla a múlt időben? Mert kinek fognak betelefonálni? De Most mondom, hogy folytatódik a, de folytatódik a műsor, csak interneten. Mi a különbség? I, igen, én fogom hallgatni és nézni, és, de nagyon sajnálom ezeket az embereket. Akik de ezeket is, az, hogy, az embereket hálva, tőlem függetlenül is lehet sajnálni. Hát én csak egy izé vagyok, trambulin. Borzasztó, de hát ezt senki nem fogja föl, hogy, hogy ezt csak öntűrjel. Nem, hát, nem, én nem ér ennek ez a jelentőség. Tehát Bordoszma. az, hogy ezt, ezt most már szerintem több, mint egy hónapja van, ha, hat, és ezügyben hatható segítséget nem kaptam, hogy Gaudi hát Nagy, Nagy Tamásnak szomorú. akkor is megköszönöm a segítséget, te nem vettem igénybe. Nagyon szomorú. Ezért, hát, ha a pénzembe benne volt az, hogy céltábla legyek, hát Istenem, vállalom. Na, Krista, akkor neked nézheted is. Istenem, nekem lenne egy ilyen zöld öltönyöm, ha ez zöld. Milyen színű ez? Ez zöld? Nem járna velem a honpola, és nem lenne a David bovinak felesége akkor könnyen lehet, hogy a honpola ma a David Bowie felesége lenne. Igaz, hogy akkor is el kellett volna, hogy váljon, de ez már legyen az ő gondja. Away from it on like a blind man Settle a but it don't work Keep coming up forever, just so slash the Réget. Nézzék, azért is jó, hogy holnap lesz az utolsó műsor, mint ahogy ma is lesz még két beszélgetés, mert ez ebben a formában műsor, de nem lenne muszáj így elköszönni ettől a csatornától, és ez alapvetően önökön múlik. Ez a műsor számtalan alcíméből az egyikben azt mondja, hogy elválasztja a fontost a fontos talantól, és benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Ebből a mai műsorból legfeljebb azt lehet kikövetkeztetni, hogy itt valami történik, de mi? Mi harminc, mi mennyi? Jó Jó reggelt! Megyél szabtáj mellett! Jó reggyszer. Jó reggelt, kívánok! Akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát! Célba az üzenet. Jó hát, az embereknek, akik Ez a fog form, mennyire, Jó, de hát két vagy három emberrel beszélünk, két vagy három embernek az ember nem csinál műsor. Nem, de két-három ember milliók, e, e, a Hát ők nem formálják a véleményét senkinek. Jööreget! Menjét a görnyben meg te... Jööreget! Passzom a az Egyedül a propeller.hu számolt be erről. Megábbis én ott láttam. Jó reggelt, nem veszi észre, hogy az emberek többsége örül, hogy lekerültem műsorról, hogy ennyi az érdeklődés? Nem, nem vettem észre. Nem. Azt észre hogy önben a rossz indulat az túltenga a jó indulaton, de hát Istenem, különbözőek vagyunk. Jó reggelt! a baj? Still your meg every time my try to speak all I ezt a két embert Jó Györeged. Mit fogok én nézni, ha nem látom reggel? Mit fogok nézni? Azt mondjam, elmondtam. Igen. Interneten folytatódik. Azt fogja nézni, vagy mást? Nem, önt szeretném nézni. Akkor meg fog találni, és engem fog nézni. Köszönöm. Kellemes ünnepeket. kellemes is. Köszönöm. Jó Györeged. Jó jó reggelt kívánok! Hát szerintem a hőt téved, hogy az emberek több szége ennek abszolút téved. Viszont nincs bennem, ami máskor, hát én már több adó elhagyását végigéltem önnel, máskor igen, világvége hangulat volt nekem, hogy, hogy Uramisten, mi lesz velünk? Mit fogok én csinálni reggelente? Hogyan fogok a világban eligazodni? És most nincs, most inkább várakozás van bennem, hogy így Szerdán rákeresek, hogy akkor, akkor, vagy holnap, vagy szerdán, szerdán, hogy na akkor hol, hova, és hát én eddig is interneten ö, követtem önt, és, és nagyon várom, és remélem, hogy januárban minél hamarabb kezdeni tud, és tudja folytatni, enélkül a kellemetlenkedő telefonálok Higgyen, hogy a kellemetlenkedő, hát kellemetlenkedő mondjuk, ez nem biztos, hogy a legjobb kifejezés, de majd maradjunk ennél ö, Két dolog van, ami ugye másodpercek alatt őt legyőzi. Az egyik az, hogy az ember egyébként műsort készít, interjúkat készít, és abban az esetben nincs lehetőség, az illetőnek függetlenül, hogy én látom, hogy permanensen telefonálni, ha hallom a hangját. A másik pedig az, hogy több olyan ember telefonál, mint ön. Utóbbira nem vagyok ráhatással, az előbbit el tudom dönteni. Önnek is kellemes karácsony ünnepeket kívánok. Gyereget. Jó reggelt! Éh! Ők ketten vannak. Ketten. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ezt azt szeretném megkérdezni, hogy szerda reggel, honnan fogom tudni, hogy hol keressem az öntgúsot? Én onnan azt gondolom, hogy a sajtóközlemény, ahogy a Navracs is elterjedt a világban, ez is el fog terjedni a világban. Az már csak az a kérdés, hogy mások átveszik-e, egy helyen nyomni fogják ezzel egy pici kis utalást, nem tudom. Nem lenne elegáns, hogy... hát érti ez? Tényleg abban maradtunk, hogy ennyivel figyeljen, csináltam én már olyat, hogy elmondtam egy adásban, ne, lehet, hogy nem hallotta a rádiókúbban, velem fejeződött be, és a tulajdonossal egy egészen borzalmas. Figyeljen, nekem beszélgetéssel elmesélem ennek, van egy perc? Persze, igen, és hallgattam műsorát. Ön a rádiókút követte, vagy azt nem követte? Nem, nem következtem. Ott volt egy tulajdonos, akivel szintén hol jól, hol jöttem ki. Egy öntörvényű ember volt, aki egyebek közt miattam döntötte be a rádióját, már mennyire bedöntötte, de többé-kevésbé bedöntötte. És miután nagyjából hasonló hangulat alakult ki, azzal a különbséggel, hogy ott még egy ilyen sajtópolémia is kialakult, hol ő nyilatkozott különböző orgánuknak, hol én, és minősíthetetlen hang nem bement, utólag is sajnálom, hogy megengedtem magamnak, az indulat vezérelt, és az indulat néha rossz tanácsadó, nem bántam meg, de nem volt elegáns. És az utolsó alkalommal, ami ugye most a szerdai lenne, vagy a keddi lenne, a holnapi, én gyakorlatilag fél nyolckor, vagy három-egy nyolckor eljutottam oda helyez egyébként nagyon közel volt a lakásomhoz, hogy abba a műsort, mert nem volt értelme. Meg is voltam, szeppenve, fogalmam nem volt, hogy mit hoz a jövő, akkor ez sok, tehát nem volt másnap ilyen telefon, mint most. Nagyon, nagyon, nagyon levert voltam. És hát kor nyolckor abba hagytam, elköszöntem, ment zene, és ugye az úgy fejeződött be, hogy én elmondtam azt, amit gondoltam, ami nem egyezett a tulajdonos véleményével, amit a, és a tulajdonos ezt minden áron el akarta mondani, de mivel tudtam, hogy ez e, nem fog jó vért szülni, nem tettem lehetővé, elmentem. Erre a tulajdonos fogta magát, és bement a saját rádiójába, hát ez ugye bármikor megteheti, leült a pult mögé, és miután visszahívta a technikust, elkezdett műsort vezetni, maga a tulajdonos. Az egyébként egy film lehetett, engem Szigetvári Viktor és Rónai Ego hívott föl, hogy tudok-e róla, hogy tovább folytatódik a műsor, hiszen az akkor 10 óráig tartott, és a tulajdonos beszélgetett hallgatókkal, akik megragadták az alkalmat, és hát engem alpári stílusban pocskondiáztak, és mondták, hogy ez milyen jó döntés, hogy megszabadult tőlem a rádiát. Az, hogy meg is szűnt, az mondjuk ez kevésbé volt örömteli. És a tulajdonos, ha nem is igenel, de... Nem volt igazán ellenére az, hogy ilyen telefonok legyenek, meg hát csak egy tulajdonos volt számtalan dologhoz, nagyon értett. Műsorot vezetni nem biztos, hogy a legjobban tudod, de úgy gondolta, hogy ezzel kompenzálja azt, hogy én nem hagyom őt szóhoz jutni. Egészen páratlan volt. Akkor fölment a vérnyomásom 200-ra. Tehát azt hallani, az én otthonomban, ahogy az én műsoromban, már azt követően, hogy én elmentem rólam, beszélgetnek, ami... Nem csak a hangvételét, hanem az igazságtartalmát tekintve is, hát egészen távol állt a valóságtól, fogtam magam és betelefonáltam a saját műsoromba, otthonról. És adásba kerültem, és hát egy eléggé, ezt nem hiszem, hogy jól tudnám elmondani. Nem hiszem, hogy jól tettem, de nem bántam meg. És ott ért véget az a rádió műsor tíz órakor, tehát nekem elköszönésben különböző helyektől a legkülönbözőbb tapasztalatom volt, és amennyire elegánsan lehet, én annyira elegánsan szeretnék innen távozni, amennyiben ezt a hallgatók és nézők is lehetővé teszik, nekem megvan az a lehetőségem, hogy ne roncsam el. Rendben értem, akkor figyelem az internetet, és előbb-utóbb őre fogok találni. Köszönöm, Szerintem, szépen, ha a igazat mondtak, égetni. akkor pillanatok alatt. Bennem is van bárakozás. És az egészből nem lesz semmi, akkor is ez a péntek és a szombat elvarázsolt, vagy így is lehet. Jó reggelt. Jó reggelt, Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hello? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Az, hogy hova megy, azt, azt tudomásul vettem, hogy majd kiderül. A műsorrendről lehet valamit tudni, hogy ugyanez ez a reggel is. Elvileg ugyanez folytatódik. Amit én ott láttam, az maga a lehetőségek tárháza. Kicsit olyan, mint amikor egy gyerek beszabadul egy édességboltba, a szó klasszikus értelmében, mert én sohasem szerettem nagyon az édességeket, bár tudtam benne kárt tenni. Majd ki fog derülni, hogy mi lesz a valóság. Tehát Ezt nagyon akkor... kell vigyázzak majd, hogy korlátozza magamat, mert szerintem, ha mindennel élni akarok, akkor sokat markolok és keveset fogok. Az, hogy ha véletlenül szerdán ugye elmarad a dolog, azt feltételezhetem, hogy az ünnepek alatt nem lesz. Mikor. Az biztos, hogy nem lesz, de jelen pillanatban nagy erők dolgoznak azon, hogy szerdán legyen. Én teljesen meg többen tudom. csak, hogy 24 én a 5-6-én Nem, nem, nem, akkor ne valahol nem tudom, azt hiszem, hogy az első hétfő lesz. Az esélyt, az, az karácsony után, vagy szilveszter Szíveszter után? Szilveszter után. Jó, tehát a ünnepek között se kerül. Nem, nem, nem, nem. Jó, csak hogy... Nem. Fialából Jó. is megárta sok. Jó, és hát e, e, e, egy hölgy sokkal ezelőtt betelefonált, hogy az arányok, hogy ki örül, ki nem örül. Nem érdemes ezzel aki, foglalkozni. A, a, a, a, aki örül, az miért hallgatja, ez nekem mindig egy De nagy talán. De az, az emberek? Hány olyan ez ember a... van, aki azt várja, hogy önnek valami rossz legyen, mert nem tudom, egyszer. Beült az ő helyükre, elszerette a nőjüket, megvette az utolsó sálat, amit ő akart. Köncs se ül, szereti ül a, mindenki. Ő ül, ül, ül, ül az éterem előtt, és nézi, hogy én a nőjével bent vagyok az étteremben. Én erre vagyok képes, erre egyébként büszkének kéne, hogy legyek meg a csatornának is büszkének vele, hogy legyen. Ugye 90-ben indult, vagy 89-ben pontosabban a Kalipszórádius az mérte először azt, hogy mennyire megosztóak a műsorvezetőik, és ott az első háromban voltam, és az kiderült, hogy az, hogy valaki megosztó, az a média szempontjából, már magának a, a tulajdonosnak a szempontjából kifejezetten pozitív, hogyha azt egyébként maga a műsorvezető uralni tudja, hát az, hogy nem, arra, nem azzal foglalkozik, hogy hetszeri a közönséget, hogy ez a megosztás kiderüljön, hanem hogy az, amit ő közvetít értékeket, az, amit ő gondol a világról, az, amit ő kifejez a világról, az megosztja az embereket. Ezt egyébként Magyarországot leszámítva nagyra értékelik a csatornák. Magyarországon nem nagyon van ilyen bocskor, Gábor vagy Sevestén Balázs e tekintetben nagyon korlátozott habzású mosópor. Én a 90-es években a Kalipszú Rádióban nem voltam ilyen. Hála és köszönet Bétót Lászlónak, aki ezt lehetővé tette. Hát én mindenképpen a sajnálkozók oldalát erősítem, de nekem nem a kell sajnálkozni kell. Lehetőségem... Az, ami itt történt, arra azt kell, hogy mondja. Tehát, hogy mondjam, én sose gondoltam volna azt, én ilyen mondatot nem mondok, hogyha ahol bezárul egy ajtót, kinyílik egy másik, mert ez az én számból roppant hülyén hat. De ha ez most bekövetkezik, akkor én nagyon büszke vagyok erre a másik ajtóra, és sajnálom, hogy ez az ajtó bezárul. Higgy el, ha rajta múlt volna, itt töregettem volna meg. Hát lehet is, lehet is rá büszke, ugye, amikor még nem tudtuk, hogy azonnal van másik ajtó, akkor azért a, a, a Q és a spirit azért eltelt egy jelentős idő, amikor... Hát de ott volt a civil rádió. Hát, a, a civil rádió például azért... Nem de bocsánat, jól, a... bocsánat, a civil rádió és a, és a spirit között a is A civil volt, rádió nem, mert... között nem volt. német Szilárd hihetetlen nagyvonalú volt. Én Hol jelölt, mert én volt luk? Volt egy hosszú Nem volt, egyáltalán nem volt. Valamikor 19-én volt decemberben, utoljára a civilben és január 6-án emlékezetem szerint megszólaltam. Itt a hosszú az hónapok. Akkor a, akkor a gong és a... a, a, a... A és a civil között a volt. Ő és a civil volt, között. között volt. És hát volt olyan, Aha. amikor ugye a Budapest, vagy Pont FM-nél is volt luk, mert ugye míg én megtaláltam a helyemet, mert el kellett hagyni a Secret Man Project okán a reggelt. Volt is sok minden. Hála jó Istennek. Mi lett volna, ha nem lett volna ennyi minden? Hogy öregszem meg. Jó reggat! Úgyhogy örülök. Ön, hogy én lesz. is örülök. Köszönöm és szépen. És követjük. Viszont hallás. Jó reggelt! Jó reggelt kialak, de én István vagyok, vigyékről beszélek, és a véleményem el szeretném mondani. Mondj! Kurvasokat beszélsz magadról, semmi az nem értesz, és egy narcisztikus faszkalap vagy bazmeg. meg. És örülünk, hogy elhúzol a nátás picsába bazmeg. meg. Szevasz, Jancsi! Bége? Kivárt, akkor most jön a sektörlés. Jüreget! Jüreget! Megyetek az a szigor mocskos Jüreget! Jüreget! Jó, jó reggelt kívánok, Szönyi Zsolt vagyok! Jüreget! Én nagyon régen tudja, nagyon régen Tudá. követem önt. Sőt, mikor még én rádióztam, akkor is sokszor hallottam, mert jó volt önnel kelni. Tudá. Sajnálom, hogy innen elmegy, de biztos, hogy fogok ön után menni az új helyre is, és nagyon kellemes ünnepet kívánok. Viszont kívánom nekik, és gratulálok az eleganciájához, ami ugye elsősorban abból adódik, hogy nem mondtuk el az ön nacionáliát, és most már nem is fog erre sor kerülni. Pedig hát most különös jelentősége van ennek. Aki tudja, hogy miért az jó, aki nem tudja, sajnálhatja. Szűnyi Zsolt először nyilvánult meg, így gratulálok hozzá. Nem fiatal, nem vén, de öreg kutya is tanúkunztakat. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azért eh, egy-két érdekes dolgot, Az utóbbi időben úgy promózzák a kfj a hajnali órákba, meg a reggeli órákba, mint azelőtt soha. <gül> ne, nem vagyok vele tisztában. Komolyan, komolyan mondom, hogy én is, én is mondtam, hogy itt valaki fordítva ilóval ez az egyik. A másik az új helyről csak annyit, hogy ugyanebben az idősában, a reggeli idősában lesz hallható. Szeretnék, ha még korábban kezdenék, amit elején elvállok, aztán majd ki fog derülni, egyelőre igen. A harmadik utolsó kérdés pedig az, hogy én az bánom a leginkább abban, ami történt, hogy egyfajta megfelelési kényszeret veszek észre az anya csatorna szempontjából az elkövetkezendőkre való felkészülésben. És, és engem ez zavar ez mindannyiunkból adódik, ne felejtse el, hogy én már hány évvel ezelőtt voltam le Fidesz kollaborásozva, én e tekintetben nem, nem látok minőségi változást. Mennyiségi változás pedig permanensen van, ezt egyébként többé-kevésbé alkalmazkodásnak is hívják. Jó reggelt! Jó reggelt! Juregat. Juregat. Jó reggat! Szabda poszott, Juregat. Juregat. Jó reggelt! Jó reggelt, hát rohadt necseresz vonalonak, bököljön meg a feje! Jó reggelt! Éj, jó reggelt kívánok! Le vagyok döbbenve, álmomban nem gondoltam, hogy ennyi beteglelkű ember nem, van. Nem, ez nem ennyi, ez kettő, azt mondjam, vagy legfeljebb három. É, igen, hát igen, igen, igen, Egyik, Ne meg azon másik lepődjön a meg, a hogy lelkű, azon lepődjön meg, hogy mennyire intenzívek. Az a kérdés, hogy a normálisak miért nem ennyire intenzívek? ha van olyan, hogy normális. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem tudom, hogy működik ma reggel a Rádió Sztem Én 23-szor próbáltam akívni. Most sikerült először ezeknek az embereknek, meg hát elég folyamatosan. Nem tudom, hogy, hogy mit tesz lehetővé a törvény, vagy a jogszabály, de valahogy meg kéne oldani abban, abban az új platformon, hogy ilyen Meg ég, lesz. Ez, lesz meg ezek lesz, az emberek, ez, ez azért, ez, ezt nem tudom, hogy bárkinek el kell leviselni. Biztos, hogy nem. De Fiala Jánosnak többet kell eltűrnie, miközben nem vagyok közszereplő. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, én is azokat erősíteném, akik azt mondják, hogy kár, hogy innen eltűnik. De gondoljon bele, hogy mennyi minden zajlik a világban. Tehát például, hogy arról nem fogunk beszélni ma egyáltalán, már nincs sok idő. Jó reggelt. Jó reggelt. Tegnap voltunk a ligetben sétálni. Az időjárás az nem volt kifejezetten erre alkalmas. Igen, ezt többé kevésbé el tudom képzelni. A játszótér, a idősek, gyerekesek, kutyások, és minden működött, még a szemetet is, a faleveleket söpörték össze, zsákba gyűjtötték, elvitték, minden úgy jó, ahogy van ebben a régedben politikát kéne kisöpörni a ligetből, és akkor talán még jobb lenne. De aztán, Há, ha a hát ligetben te. sikerülne, akkor lehetne folytatni. Tehát zugló után más területekre is át lehetne terjedni, terjeszteni. Pontosan így van. Amióta György Evics Benedeket hallgatom önnél, azó, és a saját szemünkkel győződünk meg, saját tapasztalattal győződünk meg arról, hogy milyen lett ez a új liget. De hadd csak most hirtelen egyet. Um... azzal együtt, hogy természetesen Karácsony Gergelyre szavaztunk, mert a politikától függetlenül jó a liget. Igen. Na, aztán a mélygarást is kipróbáltuk, és ezzel kap, az is jó, nagyon szép, de ezzel kapcsolatban van egy negatív élmény, ezt is elmondanám. Valamilyen problémán kakadt, most ezt nem részletezném, ezért meg kellett keresni az információt. Uh -huh, Ott van az, a Igen, igen. Tudom hol, van, igen. Nem lehet lejutni gyalogosan. Le kell menni az. A, nincs lejárat, ha nincs jegyem, nem tudok lemenni. Ezért le kell mennem az autók lejárón, hogy egyáltalán eljussak az információs pulthoz, ahol segítettek megoldani a problémát. De erről nem tájékoztattak, nincs. Tehát a tájékoztatás e tekintetben, hogy hogy lehet az információs pulthoz lejutni, az nincs. Át fogom adni. Köszönöm Ez. szépen, hogy hívott. Kelemes ünnepeket. Végülis az, amiből belekezdtem, az nyugodtan megtartható, előjöhet az máskor is. Holnap lesz TGM, lesz Füriyes, leszek én. Dövidesen jön Gajda és a cirkusz. 061-877-0877. Jó reggat! Jó reggat. Jó reggel kívánok, Fiala úr, mert itt nálam egy kicsit eltér a műsor, úgyhogy nem hallom a hangját. Én annyit szeretnék mondani, hogy hát a pályán megnéztem szombaton, de csak a fél műsort. Halló? Itt vagyok. Csak a félig a műsort, mert ön hiányzott, és... Um, különösen az a hergáborom meg voltam az és a Rangos Katalin pedig nagyon rangon alulé volt. Szóval az egész műsorról ön hiányzott menni botlan volt. Köszönöm, hogy meghallgatott, kellemes ünnepest kívánok önnek. Önnek is. Egy ideig gondolkodtam, hogy Rangos Katalin kitörölje már a telefonkönyvemből, de végül is András Iván is benne van, miközben ő tényleg meghalt. Don't... Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném megkérdezni, hogy a földi sugárzású rádióadó az fog tovább működni, vagy nem? Nem. Hát illetve ez a, ez a rádió, ez mi fog tovább működni? A, a, működni? a neten, de van a földi sugárzás, a 87,6 MHz-en. Ez, igen, ez fog tovább működni. Ez hát a... az, akkor ugyanúgy marad. Mm -hmm. én, nem Jó, leszek, én, nem, én nem leszek benne a rádió, mi nem, mar, nem maradna? Jó, ja, tehát az akkor nem lesz benne. Hát azt nehezen tudnám elképzelni, hogy más kejfején csici műsort készítsen, bár számtalan csoda van a világban. Nem védettem le a címét. Ja. Jó. Köszönöm, viszont halása. Érdekes beszélgetés volt. Őreget. Jó reggelt, Horváth Péter, hát engedd meg, hogy kettőt mondjak, az egyik az, hogy megnéztem a cívült, azért megnéztem, hogy kíváncsi mi ami lesz, és az, hogy egy szóval nem mondta Krug Emilia, hogy fialajános János eltűnt a ködben, érted? Egyszerűen azért nem mindenki olvassa az atv.hu-t, vagy nem mindenki olvassa az internetet, van, aki csak a tévét nézi, és a Fiala János egyszerűen megszűnt létezni. Hát azért legalább két mondatot mondtak volna az elején, hogy ez és ez és ezért nincs a fiala úr. Szóval egy botrány volt, a másik a rangoskat, én is nagyon meglepődtem, hogy múlt héten még a férje ott volt, most eljött ebbe a műsorba egy héttel később, mint mi se történt volna. Szóval ez, ez rangon alulj volt, tényleg, hogy az előbb, hogy mondja, ez szörny volt nézni, szóval... Gyarlóak az emberek. Döbben, le voltam döbbenbe teljesen történik. Én Úgy olyan nagyon nem. A... Én igen, én, én ezeket nagyon le tudok. tudok az itt fontos kérdés, hogy az ember ehhez hogyan viszonyul. Jó reggel. Leggelt kívánok! Nem beszéltünk még soha egymással, és nagyon nehezen vettem fel a telefont. <laughs> nagyon röviden tudom, hogy ön a fontos a fontos talantól, tehát röviden igyekszem elmondani, hogy mikor, vagyis, hogy mikor szerettem meg. Term nem volt kedvencem felületesen néztem, és amikor lett a pandémia, elkezdtem nézni reggelenként a televíziót, és Hát eleinte volt, mikor kibugtam hát mondom, a francom, milyen, milyen műsor, és akkor meghallgattam egy-két, kezdtem hallgatni a beszélgetéseit, amikor a bejött vendégek, akiket beívott, és, és akkor rájöttem, hogy igen, megértettem, hogy mit is szeretne, hogy, és mit is nem szeretne ebbe a tévébe, és milyen műsorai lehettek, mert én régen nem ismertem. Igaz, hogy már 67 éves vagyok, de én nem tudtam erről a kejfelancsiról. Tehát azt láttam, hogy, hogy nem, nem, nem középszerű ember, és nem is olyanokkal beszélget. Többet akar mindig kihozni a műsorából, a meghívottakból. És igen, provokálja a, a meghívottakat, de csak azért, hogy hogy kibillentse őket ebből a mindennapos mellébeszélésből, lózungokból. Erre nem csak azon benne, hát azért gondolja el, hogy mi ketten beszélgetünk, az sem természetes, két vadidegen ember nem beszélget. Az önmagában, hogy két vadidegen ember felveszi egymással a kapcsolatot, az valamilyen módon fel kell, kell tenni, és én nagyon örülök, hogy ön többé-kevésbé, mint ahogy egyébként ez várható volt, hogy azért vannak ilyenek is megértett ennek a műsornak az üzenetét, ami természetesen ezen túlhúzódik magukkal a beszélgetésekkel, vagy az az őrültekkel való kapcsolattartásban vagy kapcsolat nem tartásban ez a műsor minden pillanatában üzen valamit, akkor is üzen, amikor nem történik semmi. Föl kell hívnom Gajda Pétert. Önök egy támogatott műsort hallanak. Jó reggelt, lát! Beszélhetnénk annyi mindenről, és itt hosszan hálát is nyögdöshetnék, de uh, Orbán Vitor miniszterelnök biztosította számunkra a témát. Gajda Péter uh, polgármester, Kispest polgármestere van a vonalban, um, Rád hárul az a feladat, hogy az összes többi polgármester nevében mondván, hogy ők már nem fognak szerepelni, tehát ezt a szó és értelmében, hogy szokták mutatni idézőjelben tegyed meg. Hogy mindazok a gazdasági intézkedések, vagy gazdaságpolitikai politikai intézkedések, amelyeket szombaton jelentettek be, és amelyek tudtam egyelőre rendelet formájában ami nem jelentek meg, de ha megjelentek, akkor te még annál is többet tudsz. Az konkrétan, mintán te és a tiltakozók közé tartozol, aki aláírtad azt a levelet, meséld el. Hogy ez mit jelent kispest, illetve Budapest számára, hiszen te ennek a két konglomerátumnak vagy tagja, aki a polgármester Budapesten az automatikusan tagja a fővárosi közgyűlésnek. Így, így aztán arra kérlek téged, hogy e kettős minőségedben, te családapaként, meg járókelőként, meg nem tudom, számos egyéb minőségedben most nem vagy megszólítva, ebben vagy megszólítva, és alapvetően ebben a témakörben, ha akarsz másról is beszélni, hajrá, de nem nagyon fogok közbekérdezni, mert ez szerintem egy viszonylag vastag aktakötet, mit hoz ez, Különös tekintettel arra, hogy ugye még ráadásul az is benne van, ezt már fejből mondom, hogy kisebb és nagyobb településeknél más a kompenzáció, a kisebbeknél van valami automatizmus, a nagyobbaknál pedig van valami olyan kezelési mód, amiről egyelőre nem lehet tudni egyéni megbeszélés, és ki fogom keresni, mert azért ezt ennyire fejből nem kéne mondanom, amit ember nem ért. Igen, lesz majd valamilyen kompenzáció a 25 nagyobb települések esetén, de itt arról van szó, hogy azokon túl, az elvonásokon túl, amit már megéltünk az elmúlt hónapokban, ugye a gépjárnaadó elvételétől, a reklámadó elvételén keresztül, a iparüzési adó bárható bevétel csökkenésén túl most a kormányok szombati napon, ezt megfejelte egy újabb döntéssel, ami ugye nem segít a vállalkozóknak, hiszen számukra ez egy nagyon, hát, ha, 25 ezer szerenben. fő alatti települések támogatást kapnak a kormánytól, a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét pedig két tekintik majd át. Hát Így aki van. ezt érti, legény legyen a talpán. Hát ez azt jelenti szerintem, hogy mondjuk egy fideszes város majd többet kap. De, egyszerű, de milyen paradételek Hát nyilván ki lehet ezt találni. Kivel fognak tárgyalni? Hát azt nem tudom, hogy kivel fognak tárgyalni. Azt láttuk, hogy a bejelentést előtt volt valamilyen egyeztetés a megyei jogú városok vezetőivel, ahol tulajdonképpen egy fideszes városvezető, szita Károly, illetve Pécs polgármestere vett még részt, ugye a legnagyobb városképviselő. Egy, városképvisel, egy ellenzéki polgármester meg. is volt, ki volt az az egy polgármester? A Pécsi, Pécsi polgármester ha, volt, ja. legalábbis én úgy olvattam, hogy de ez egy létező grémium, vagy ez úgy adhok lett összehívva. Én úgy látom, hogy ez ilyen adhok lett összehívva. És valójában. Ez őket tájékoztatták, vagy ők beleszólhattak. Igen, mondták, hogy bárás az ítélet, vagy nem tudom, hogy történheted, de valószínűleg valami hasonló. Ez az úgy vagy vagy ez már az ítélet. Igen. Ez nem mert én, amikor ezt olvastam, akkor azt gondoltam, hogy ez így nem lehet költségvetés tervezni így mi nem, nem, nem tudunk semmit arra mondani, hogy eddig például, amikor beszélgettünk arról, hogy a kisvest esetében egy 13,5 milliárdos költségvetésből 3 milliárd tűnik majd el, köszönhetően a köszönhető természetes indézőbe teszem annak következtében, hogy járvány van, kevesebb a bevétel, illetve még a kormány is egy csomó büntetéssel és elvonással a kerületi önkormányzatot. Ezen túl még most azt mondja, hogy a. Kis- és középvállalkozásoknak az iparüzési adóját megfelezi, Tehát ez egy nagyon jelentős összeg. Hogy a Kispert esetében a főváros és a kerületek között egy forrásmegosztás következtében ez egy közel 5 milliárdos bevétel. Most ennek a jelentős része el fog tűnni. Ennek a jelentős része, és ez a legjelentősebb bevétel a fővárosi önkormányzatnál, szintén el fog tűnni. Tehát minden egyes, már akkor tudtuk, hogy nagy baj lesz, amikor elkezdtük tervezni a 2021-es költségvetést, is amit el is fogadott a közgyűlés, most ugye a konátsongergyel főfoglalmesteros eh, szerepében, de hát erre nem lehetett számolni, és tudtuk, hogy minden egyes, akár egymilliós elvonás is, bevétel, kiesés is, sőt, közeli állapotot fog jelenteni. Kispesten biztos, én azt gondolom, hogy a főváros esetében is nyilván itt ez a cél, hogyha nem sikerül megoldani ezt a helyzetet, akkor el lehessen mondani, hogy itt van az alkalmatlan fővárosi vezetés, ha meg sikerül, akkor meg lám, lám, mégsem olyan nagy a baj. Tehát ebből ugye, tegyük hozzá, hogy ez gazdaságihoz jobban értő emberek el tudnák mondani, hogy maga az a kedvezményt, amit egyébként ezek a vállalkozások kapnak, az mennyire igazságos, igazságtalan, tehát hogy az mennyire segíti egyébként itt a pandémia idején a gazdaságot, hiszen egyébként ez alapvetően, a, ugye ez a bevétel arányosan van az iparozási adónak a fizetése, ami tehát, hogyha a cég rosszabbul működik, akkor eleve kevesebb. Lett volna, és ez alapvetően előnyt azoknak a cégeknek jelent ebben a szektorban, amelyek árbevételüket tekintve kevésbé szenvedték, szenvedik meg a pandémiát. Tehát ebben is van egy önellentmondás, de ugye mi most nem a KK k tehát a kis és középvállalkozásoknak nagy méretűen vállalkozásoknak a szemszögéből nézzük ezt a történetet, hanem van, az ez, ez, önkor... nem, ez, nem egy, ez nem egy gazdaságvédelmi intézkedés, ez egy politikai bosszú, ezt ilyen egyszerűen ki lehet mondani, és majd ha azt látja a kormányzat, hogy hogy segíteni kell, most a segítséget persze idézőbe teszem, akkor nyilván lesz Húzzunk egy vonalat, te totok, mikor szembesültél ezzel? Lukként? Szombaton vagy pénteken, amikor ugye pénteken a, a, a szokásos péntek reggeli Kossuth Rádiós beszélgetésben, ez már megjelent, konkrétizálva szombaton lett, amikor, jelent, erről először így, amikor először ebben így szembesültél, mi jutott az eszedbe? Hát nekem az jutott az eszembe, hogy, hogy a, ugye a gazdasági a pénteken, amikor ö, Elhagytam a városházát, akkor még arról beszélgettünk, hogy, hogy tényleg, hogy fogjuk és megvárjuk a fővárosi költségvetés, és utána megnézzük, hogy egyáltalán ezt a e, több mint 3 milliárdos mínusz, mi hogy fogjuk a 13 milliárdos költségvetésünket kigazdálkodni. Már akkor is tudtam, hogy ez szinte egyelő a, a, a lehetetlennel, tehát olyan szolgáltatásokat kell e, visszafaragnunk, akár a közterületi rend, közbiztonság, a közparkok állapota, a szociális ellátás területén, amit joggal várnak el a kispestiek, és ebben biztos, hogy szolgáltatás csökkentés lesz. Ehhez képest, hogy még jelentősebb elvonás lesz, én tulajdonképpen nem mondom, hogy hátradöltem, mert, mert ez így nem igaz, de, de, de hát ezzel már nem, nem nagyon lehet mit kezdeni. Ugye a kormányzat valóban ígért valamilyen szintű kompenzációt, majd a elfogadják az önkormányzatok a 2021 éves költségvetést, ezt ugye én is csak a sajtóból olvastam, tehát semmilyen hivatalos közvés nincs ebben. Nem tudok úgy elfogadni költségvetést, lottószámokat fogunk beírni a bevételi oldalon, a kiadási oldalon, ugye nem tervezhetünk hiányjal és majd meglátjuk, hogy ehhez képest majd mit szól a kormányzat, azt fogja mondani, hogy a ha megtudtátok tervezni nullásra a körcsövetést, akkor minek adjunk kompenzációt? Potenciálisan kispesti vagyok, hogy ilyen szituációban ugye még szokták mondani, hogy a fekete, fekete, de most ebben nem veszek el. Nézzük a lakosságot, nézzük a kispestélyeket. Az előbb mondtál néhány példát. Anélkül, hogy felelőtlen lennél, anélkül, hogy pontosan látnád, hogy ez milyen következményekkel. Tudná-le egy-két olyan elemet mondani, bár elkezdted már, de ennél mondjuk viszonylag részletesebben, hogy mivel kell számolniuk a kispestieknek, akár akarják, akár nem, mert hogy egyébként a lehetőség csökken. Mi lesz más? Ugye minden, minden városban és minden kerületben, minden kispesten is az egyik kiemelt téma az a közterületi rend és közterületi tisztaság. Ez, ez szerintem mindenkinek kellem érdeke, hogy a a házából, a lakásából, akkor valamilyen normális környezettel találkozom. Ebben erre évente közel egy milliárd. Meg kell hogy álljunk egy pillanatra. Akkor, amikor egyébként ugye neked ott van 650 dolgod, és van most rá kevesebb pénzed. Én értem, hogy erről beszélsz, de azt megmondod, hogy mi alapján, tehát, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket muszáj csinálni, és nem lehet 99%-osan valamihez hozzá lehet nyúlni, előbb Erről mondja el két mondatot. Hát, Tehát hogy, van, hogy, van. Hogy, hogy, hogy, hogy miért kezdett pont ezzel? Mert ez, ez az, amit érzékelhetnek egyből a budapestiek is. Mert, mert ugye erre biztos, is, hogy kevesebb le, pénz lesz? De... Erre biztos, hogy kevesebb pénz lesz. Kevesebb pénz lesz a fővárosban, és mondjuk közszítszasági feladatokra, vagy a közvilágításra. de ott van a legnagyobb falat a fővárosban a, a tömegközlekedés. Erre is biztos, hogy kevesebb fog jutni. Keves, a a, a sűrűségre a... fog ezt kihatni? Vagy mire fog kihatni? Hát, Kevesebb sofőr lesz? Vagy, vagy nem mi? akarok ilyen drá drámai képet felfesteni, de ha ez a helyzet nem változik, akkor szerintem simán benne van pakti, paktiban, hogy nem tudnak közlekedni bizonyos járatok. Igen. Vagy nem fog működni bizonyos napokon a közvilágítás már nem szóval a kifizetni. Mikor kerülsz Tehát, abba a, a helyzetbe, hogy el kell döntened, hogy hogy legyen, ami a jövő évi költségvetést illeti? január másodikán, nem tudom most milyen, milyen ö, napra esik és fel másodika, de szerintem nyilván ezzel már a két ünnep között is valamilyen szinten fogunk foglalkozni, ö, legalábbis online biztos, és aztán a képviselőkkel el, el kell kezdenünk konzultálni a, a, a év első hetében, és aztán valamikor el kell fogadnunk egy költséget. és De még egyszer mondom, én működik a képviselőkben. Ilyen, ilyen szituációban. Mikor. Ha minden pontosan ugyanúgy maradna, mint ahogy eddig, mikor jelentkezné először Kispest életében az, hogy nincs rá pénz? Tehát minden hát, úgy marad, ő, mint eddig hát, volt. Ő, már mintha ezekkel az elvonásokkal. Igen, tehát, tehát az, az elvonásokra van. nem lennél tekintettel, és minden pontosan ugyanabban az ütemben. Hát ahogy elfogadjuk a költségvetést, ugye úgy vége az átmeneti gazdálkodásnak. Még most úgy számoljuk, hogy az a idézelve a, az a, az a tartalék hogy az átmeneti gazdálkodással kapcsolatos jogszabályt már elfogadtuk, tehát az 1.12-vel, a tavalyi évi, vagy idévi költséget, és 1.12-vel fogunk futni januárban és februárban, és hogy elfogadjuk az új költséget, és ez változik. Tehát február vége, március elére már érezhetően változni fog a helyzet, és rosszabbodni fog, ha minden így marad. Ez teljesen világos. Ha egy önkormányzatnak nincs pénze, és mondjuk minden pont ugyanúgy csinál, mint most, akkor mit mond, hogy mindenki kezdjen el takarítani, vagy közlekedjenek zseblámpával? Hát erre mondtam, hogy, hogy ilyen, ilyen helyzetben még nem voltunk. Nyilván fognak, fogadni fogjuk a panaszos hívásokat, amíg lesz, aki bentől a városházán. Nyilván ezzel is lehet takarékoskodni, hogy hogy esetleg kevesebb munkatársra dolgozunk, de ez a 2021-es évre semmilyen megtakarítást nem jelent. Jó, de azt áruld el nekem, hogy ennyire egyértelmű az, vagy ennyire egyértelműen vesszük azt, hogy a 25 ezer főnél nagyobb települések, amennyiben vidékiek és más színezetűek, mint a fővárosi kerületek, akkor ők másféleképpen fognak eljárni, és ezek az önkormányzati vezetők minimális szakmai szolidaritást sem fognak mutatni a, a nézőpont kérdése hogy ellenzéki, vagy milyen társaikkal. Tehát ugye az ember azt gondolná, hogy ebbe addig, amíg az ember nem lát biztonsággal, szolidaritást vállal a többiekkel, mert nem az, nem az számít, hogy én szocialista polgármester vagyok, vagy Fideszes, hanem az számít, hogy polgármester vagyok, és az összes többi dolog az lényegtelen, mert elvileg te, és az én szememben gyakorlatilag is, itt szakemberekről van szó, akinek a tevékenységét érdemben nem befolyásolhatja részletekben, igen, de érdemben nem, vagy érdemben is úgy, hogy az a kerületen nem látszódhat, hogy ez egy Fideszes, lehet, hogy több zászló van kint, de ez egy lényegtelen kérdés és ezt a szolidaritást nagy valószínűséggel ez a kompánia a szó legjobb értelmében nem fogja mutatni? Vagy ha mutatja, akkor azt mondja a kormányzat, hogy nincs szükség önkormányzatokra, és másféleképpen kell ezt megvalósítani? Mert ugye én azt feltételezném, hogy az a lehetetlen helyzet, ami kialakul, az nem Kispestre vonatkozik, az mindenkire vonatkozik, aki, kis, aki település 2021-ben Magyarországon. Én nem látok bele a többi pedig társadalom sejébe, de az a helyzet, hogy valóban, néha nem lehet összehasonlítani önkormányzatot és önkormányzatot. Ugye mi erről már beszéltünk hosszasan bevételi oldalon milyen adottságai lehetőségei vannak egy-egy önkormányzatnak, és, és, és mennyire Jó, de ez most másiknak. olyan rendszer szintű lesz, ami er... most nem arról hát, van szó, hogy Kispestnek és... van-e repülőtere? Igen, Igen. Igen. Hát, mert, mert hogy abból a kiparőzési adóbevételből valóban mindenkinek kevesebb lesz. Itt tényleg az a kérdés, hogy a a kormányzatnak egyébként mi a szándéka, megmente egységesen mindenkit, egyébként önmagától, a magyar kormánytól, a magyar kormány döntéseitől, hogy azt fogja mondani, hogy lesznek olyan önkormányzatok, amit, amelyeket bizonyos szempontok Oké, okay. Ennek megventek. mikor kéne kiderülnie? Ennek a bejelentéssel együtt kellett volna kiderülnie. Erről, erről nem tud semmit. Erről pontosan annyit tudsz, mit él. Pontosan annyit. Tehát én onnan tájékozódom, hogy nézem a hírportálokat, Orbán Viktor Facebook profilját, és onnan tájékozódunk. Mert az... persze hát van egy, van egy Városi az valami omnipotens tehetséget illeti, hogy az 25 ezer fő alatti települések támogatást kapnak a kormánytól, a nagyobb önkormányzatok pénzű helyzetét pedig egyenként tekintik majd át, ugye én a portfóliót idézem, hát a nagyobb önkormányzatokból annál lényegesen több van, hogy azt egyenként lehessen permanensen áttekinteni, hát az, az, az, az szinte fizikailag lehetetlen, vagy szinte nélkül, vagy ez lehetséges? Hát majd gondolom áttekinti a kormányhivatal, vagy a, az állami számvelőszék, ahol erre szintén nincsen szerintem kapacitás. Úgyhogy nem tudom, hogy ez az egyenként való áttekintés esetleg a fidesz választókerületi elnöke fogja egyenként áttekinteni a... Szerinted a, a ezt a, a nép, kormányra aki kormányra hallgat bennünket, érti? És... Most még szerintem nem, mert nagyon sokszor kiáltottak már az önkormányzatok farkast, és talán ez hiba volt, de az biztos, hogy, hogy februárban, márciusban, hogyha ez a helyzet így marad, akkor mindenki érteni fogja. ezért mondtam pontosan a közbiztonsági, közbiztonsági, közbiztonsági világítási, közlekedési helyzetet, mert az, az, az bérre megy. Tehát azt mindenki érezni fogja, ha nem jön a busz, a koszos az utca, ha nem biztonságos a város. Ezt mindenki érezni fogja, és ez a döntés ehhez vezet. Van valami haditerved, vagy tökéletesen értem, hogy hátradőlsz, de ugye te nem teheted meg, hogy hátradőjél, mert magad hátradőlhez, de hogyha jön Jancsi bácsi és Jancsinéni és kérnek tőled magyarázatot vagy választ, akkor adnod kell egészen addig, amíg polgármester vagy. Én azt gondolom, hogy erre nyilvánvalóan annál egy erőteljesebb válasz is lesz, mint amit tegnap első sokjában a önkormányi szövetség közösségek kiadott. Tehát ha ez a helyzet így marad, ennél sokkal radikálisabb választ kell majd adni okay. az önkormányzatoknak. Nem tudom, figyelmeztetésként szolgáltatásokat állít le hosszabb időre, mert hogy ez várható. És ez ez ez a így marad. Ez nem törvény. Hát, ha, ha, ha nem tud, nem tudja miből finanszírozni, akkor megteheti. Vagy egy példa? Hát mondtam már többet. Nem viszi el a kukákat, oda viszi a parlamentre. Nem tudom most de nem akkor. Okay, mert, olyan... mert ugye éppen, éppen ez a lényege, hogy egy olyan kutyaszorítóba kerüljön az önkormányzat, a főváros vezetése, hogy ne tudjon jól dönteni. Vagy azt lehessen elmondani, hogy alkalmazom, és Béna, vagy azt lehessen elmondani, na mit kiabáltatok, mégiscsak. Van rá pénz. Ez Ebből ez értett oda, kíván? hogy az összes ilyen tevékenységet, amit egyébként ti redukált formában vinnétek az egyébként az önkormányzatokra vonatkozik, és nem rá egyébként nem szoktam tiben gondolkodni csak igen. egy személyben. Azt mind átvállalja az állam, és ezeket mind központosítsa, mondván, hogy akkor ezt ő megvalósítja. Hát, ne... sz, sz, simán benne van a baj igen. És utána azt fogja mondani, ugyan már mint szükség önkormányzatokra, majd megoldja az állam. Simán benne van a van persze. Működhet ez? Hát mindaddig ö, működhet, amíg ö, erre a választók azt mondják, hogy Tulajdonképpen minket nem érdekel, ez rendben van. A lényeg az, hogy kapjuk meg a szolgáltatást. Fog-e bárki krokodilkönnyöket görketni egy polgármesterét, most őszintén, hogyha nem lesz polgármester, hanem mondjuk lesz egy kormányhivatali egy megbízott most azon a fejedben, hogy ezt hogy fogod megoldani, hogy fogsz tiltakozni, melyik az a pillanat, amikor azt mondod, hogy széttárod a kezed, és az nem tudom, mivel jár együtt. Elképzelésem sincs arról, hogy ilyenkor egy polgármester mit tesz. Mi van hát, akkor, ő... hogyha gusba kötve kell táncolni, amiközben egyébként megteheti, tehát a lábai még megvannak kötelet le lehet szedni róla, de nem Egyen, vesznék el a... Végén mondhatjuk, hogy egyezünk ki egy Igen. Hát, Igen. Hát, Igen. Hát, Tehát, Tényleg az lesz, hogy nyilván leülünk higgadtan, megpróbálunk egy, egy költsővetést megtervezni, Ez, ezzel rá fog tenni a január első hete, A lehet nyújtani a képviselőtestet elé, nyilván most csak online módon valamilyen döntést születik. Nem tudom, hogy tudunk-e olyan, olyan döntést hozni, amiből, sőt, ebben biztos vagyok, hogy ilyet nem, Amiből azt fogják látni a kerületben élők, hogy minden rendben fog menni. És nem a vírus helyzet miatt, mert ugye az egy külön nehéz szituáció, mm. hanem azért, mert nem lesz rá pénzünk. És akkor ne, nem tud működni, nem tudom, a kulturális intézményt, kevesebb szociális támogatást fogunk adni, kevesebb kollega lesz, aki az utcát takarítja, aki a parkokat tar tartja karban, kevesebb közteretszerügyelünk lesz, mondjuk így is kevés van és még sorolhatnám, amire nem, nem lesz jövőre pénz. De biztos vagyok benne, hogy a szolgáltatás csökkentéshez fog vezetni, ha nem kap valamilyen, vagy nem vonják vissza ezeket a, ezeket a rendelkezéseket. Ha nem kapja vissza a kerület a saját pénzét, mi egyébként neki áll. A harci kedvet felbuzdította, vagy pedig egyelőre most csak úgy ülsz és meredsz magad el, is beszélsz a fialában? Hát ez utóbbit egyébként roppant mód élvezem, és nem elnézést, tehát nem viccelődöm, de nem, nem, nem tehát ilyen helyzetben még nem voltam, nyilván ezt higgadtam gondolni, és azt is meg kell nézni, hogy, hogy azokkal a kollégákkal, akik hasonló helyzetben vannak, és most sokan vannak hasonló helyzetben, településvezetők, azokkal e, mit tudunk közösen kitalálni annak érdekében, hogy a településeken e, élők, mert végső soron ezt ők szívják meg, őket szivatja a kormányzat hogyan lehet egyrésztetek ezt elmondani, nekik ebből a helyzetből, ki kezd Szeretném megköszönni az együttműködést, megtisztelő volt. Köszönöm, köszönöm. A másik az, hogy én bizt... úgy tűnik, hogy januárban illetve már talán holnap után az internetről jelentkezem, hogyha ott meg lesznek azok a körülmények, amelyek egyre úgy tűnnek, hogy meg lesznek. Én biztos, hogy elő fogok kerülni januárban, lefelé nem támogatott, beszélget, támogatott beszélgetés lesz, mert én azt gondolom, hogy amit mi csináltunk, abban azt hip-hop abba hagyni, arról tekintette, hogy szerződés nem köti össze a feleket, hát az. az, az Kicsit fura lenne, hiszen jó, ezen az alapon főként tartom az összes korábbi együttműködésemet, de az a nagy szerencsém, hogy ugye van egy változás, amelyben az ember eldöntheti, hogy mit hogyan folytat. Én nem fogom elengedni az önkormányzatok kezét, van, van olyan önkormányzat, amely talán jobb helyzetben van, de ez se biztos, ha mert ugye két helyről kaptam olyan biztatást, hogy folytathatjuk az együttműködést, ha végül is nem, nekik, nekik, is, nekik is ugyanezt az ajánlatot fogom tenni, legfeljebb ritkában fog beszélgetni, de az abszurdum lenne hogy ne beszélgessünk, és ha nem veszed rossz néven, miután ez egy merőben új helyzet, és ritkábban is lesz majd, én alapvetően majd vele szeretnék beszélgetni Kisperest esetén, mert te vagy a polgármester, és amennyiben ez nem rontotta még el teljesen a kedvedet, akkor kellemes karácsi ünnepeket kívánok, Köszönöm, és új évet, már ugye az ember ezeket a gondjait hirtelen az ünnepre való tekintettel nehezen tudja elfelejteni. Köszönöm szépen, ezt is, meg a hívásodat is várom és én is kellemes ünnepeket kívánok neked is, és a nézőknek, hallgatóknak. Köszönöm szépen, szia. Köszönöm szépen! Önök Gaida Pétert hallották, Kispes polgármesterét, önök egy támogatott beszélgetést hallottak és láttak, most pedig egy támogatott beszélgetés következik, amely kizárólag hallható lesz és látható nem, bár a maga nem ében megérdemelni, hogy halga, látható is legyen, de ugye ez most azért is más... Közben valaki elküldte, hogy más is hozta ezt a fenyegetőzést. Még fogom nézni, de most hirtelen más feladatom van. Így másodperc türelemekkel találjuk egy telefonszám. Már be is van. Önök ismét egy támogatott tartalmú beszélgetést hallanak. Kicsünk. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok akkor. Várom a riportolanyomat, mert hogy tapasztaltam, az nem ön lesz. Akkor, de itt van a másik telefonszám is? Jó, de fölírom, ön nincsen jelleg adásban, úgyhogy akkor a biztonság kedvéért még ezt. Figyeltem oda, de velem ilyesmi se fontos. Eddő. Igen, itt van. Itt van ez a telefonszám. Hello? Én Füzi anita keresem. Lehet adásba segíteni önt? Jól fog viselkedni? <gül> Köszönöm szépen. Um, Imáron adásba is, Füzi Anita. Um, ugye egy olyan előadásról beszélgetünk, amely 2021-ben fog megjelenni a magyar cirkuszvilágban, a Fővárosi Nagy Cirkuszban, hogy oda kell visszavennem, hogy amikor önök elvállalták ezt a dinasztiák című műsort, akkor az tudható volt, vagy nem volt tudható, hogy az milyen körülmények között fog megvalósulni, és itt most én a járványról beszélek. Hát akkor abban a, a pillanatban még senki se tudta, úgyhogy úgy vállaltuk el, hogy egy műsort fogunk csinálni, amely egy naktabású gála műsornak indult, aztán volt a járványhelyzet, megváltoztatta az egész stratégiát és a termünket is. Emiatt csúcsik is januárban lett volna a premierőnk, most február 13-án én. Ugye alapvetően annyiban más az egész, és ez egész más, hogyha önnek egyébként választania kéne azon, hogy az emberek tévén vagy számítógépen keresztül nézzék azt a produkciót, amit egyek között ön állít elő vagy a cirkuszban, anélkül, hogy ismernénk egymást, és ez könnyen lehetséges, mert nem ismerjük egymást utommal. akkor biztos, hogy a cirkuszt választja, és hogyha azt egyébként tévén is lehet követni vagy interneten, az tök jó, de alapvetően az a fontos, hogy ott üljön a néző, tetszen neki, tapsoljon, fizikai való. Az, hogy ez eleve ilyen körülmények között induljon, az valahol az ön cirkuszhoz való kötődését tekintve, én azt feltételezem, hogy az valami abszurdum közeli állapot. Hát erre még hogy nem volt veteráns, hogy ilyen körülmények között lett volna műsor rendezve, illetve az államtitkár úr, fekete államtitkár úr, úgy döntött, hogy próbáljunk segíteni minél több artistának, és ez úgy oldható meg, hogy három részre osztjuk ezt a két hónapos periódust, és így rengeteg artistát tudunk alkalmazni. Most ön arról beszél, hogy a februári premieret követően ez két hónapig lesz látható? Igen. Azok... Ez egy RBC címűsorunk. Azt kérdezem öntől, hogy ők, az artisták, az összes cirkuszművész, ők már mind le vannak kötve? Jelen szerint igen, de ugye ez folyamatosan változik. Mert aki külföldről jön, az hogyan fog igen. jönni? Aki itthon van, az hol garantálható, hogy nem fog megbetegedni? Hát sehol, úgyhogy azért mondom, hogy jelen szerint ez így van, de hát ö, ez változik és változott is eddig is. Hogy lehet ilyen körülmények között megtervezni egy előadást? Én elsőtöm képzelni, teszem hozzá, hogyha nem lennének ilyen körülmények, akkor sem lennék sokkal okosabb, mert a cirkuszművészethez, attól, mert beszélgetek cirkuszosokkal is csak gyakran járok cirkuszba, nem értek, de ez egészen lehetetlen helyzet. Hát napra pontosnak kell lenni, és folyamatosan ezzel foglalkozik egy egész csapat. Azért itt egy hatalmas szervezettség van, hogy mindenki artistáktól kezdve rekviziteket elintézni, hogy beérkezzenek időben, megszervezni a, a szerződéseket, tehát rengeteg munka fekszik ebben, és hát várjuk, várjuk már a premiért, és reméljük, hogy nem lesz további csúsztatás. Ez mit jelent a gyakorlatban? Hát, hogy januáról lecsúsztattunk, a februárra reméljük, hogy februárban már tényleg tudunk remérezni, és nem lesz. De, ő. hogy jól értem, akkor az eredeti megrendelés azzal mindenféleképpen kiegészült, hogy legyenek igenis foglalkoztatva a cirkuszművészek, a miközben ő nem egy foglalkoztató, de hogy érezzék azt, hogy vannak és szükség van rájuk, mert egyébként Igen. megbolondulnak a szó fizikai értelmében, mint azok az emberek, akik egyébként kénytelenek otthon csinálni ugyanazt, amit eddig, vagy otthon nem csinálni azt, amit eddig csináltak, független attól, hogy hol dolgoztak. De fekete Péternek ez volt a célja, hogy minél több magyar artistának segítsen, és minél több munkát tudjon biztosítani számukra ami szintén még nem volt a magyar, legalábbis tudtommal a magyar artista szakmában, hogy ennyi artista legyen foglalkoztatni foglalkoztak ilyen rövid idő alatt. Úgyhogy ez is egy új ebben úgy. Ebben az elvárással végül is ön mit állít majd elő? Meséljön. Egy variáti stílusú műsort, ami elegáns, elegánsnak indul, és egy kis bűszerrel meg lesz szorva. Természetesen még ebbe is beleszólhatnag most sok minden, de terveink szerint egy speciális műsort. Egy kicsit közelebb kéne jönni a telefonhoz. Egy kicsit? Bocsánat. Igen. Most jó? Igen? Egy variáti stílusú műsort szeretnénk csinálni. Ez mit jelent? Tollas, táncos lányok, visszahozni a régmúltból, hogy a, a táncos lányok lejönnek a lépcsőn, besegítenek a számokba, és egy kis fűszerrel megpöcsételnek ezt az egészet. Jó, ami a a ilyen szó nincs, de azt árulja el nekem, hogy ez hogyan van, hiszen hogyha ugye ezt online fogják közvetíteni. A január 14-eit. És a többi. A februári ö, számításaink szerint nyitott kapukkal fog történni. Tehát abban remélkednek, a... hogy addigra kinyilv. E és a két időpont között ott csak próbák lesznek. Ott csak próbák, van, próbák lesznek. Magyarul, hogy alapvetően akkor van meglőve, hogyha a helyzet nem változik. Sajnos igen. És erről és fogalma a... sincs, mint hogy bárki másnak nincs. Senkinek sincs. Ugye várjuk a napra, készen nézzük a híreket, hogy, hogy mit jelentenek be, de remény, reményeink szerint 13-án februárban már nyitott kapuk előtt fogunk dolgozni. Ami januárban lesz, az a három különböző előadásból melyik lesz? Egyik sem, az egy teljesen különálló műsor lesz, az egy negyedik műsor igen, mivel január 14-én ünnepelni az 50-es uh -huh. a Fővárosi Nasszikus épülete, uh -huh. ezért egy Gála műsor lesz szintén, amit csak online tudunk levetíteni, és itt megpróbáltunk visszanyúlni a 71-es műsorba, uh -huh. és olyan számokat megvenni, amelyek szerepeltek a 71-es műsorban. Mondjon egy Tehát példát. Volt egy tányérszám, 71-ben, most 2021-ben szintén lesz. A Ugyanaz tányérszám. a dinasztia, vagy más? Más, más, más. Mert ugye vannak dinasztiák, amelyeknél akár vissza is lehetne nyúlni, nem azokhoz, hanem a leszármazottakhoz. Lesz, lesz olyan is, aki dinasztiában, igen. Jó, tehát akkor ön nehéz lehet, fog, tehát olyan feladatot kapod, amilyen feladathoz egyébként olyan nagyon sokan nem tudnak hozzájutni. Tehát azért az önkeze egyszerre van megkötve, meg egyszerre van olyan lehetőség, ami soha senki másnak nem lesz. Az egy másik kérdés, hogy ön valószínűleg nem kért volna ebből. Igen, ez egy nagyon nehéz feladat, de megtisztelőnek érzem, hogy felkértek minket. Tehát ez alapvetően jelen pillanatban rögtönzésből áll a szó legjobb értelemben, értelmében. Így igaz, így igaz. Gondolom, én. ugyanez vonatkozik a pénzügyi keretre is, hiszen azt se lehet előre kiszámítani. És semmi Van egy tóligja, abból kell a gazdálkodnia. Így igaz. Jó, én egy másik állomásra fogok költözni a két időpont között, de ha nem veszi rossz néven, én mindenképpen megkeresném önt még január 14-e előtt. Ön egyébként a január 14-ét ma, december 21-én mennyire látja fixen? Ö, egyelőre fixnek látom. Hol tartanak a, a, a számok? A megvannak, január első felében elkezdjük a, a táncosokkal a próbákat, zenekarral, poronzarakni rakni, és számításaink szerint minden rendben lesz. Mikor lesz az előadás? Január 14-én. Oké, okay, hány órakor úgy ért? Ja, Az órát, azt még nem közölték velünk sem. Hát gondolom nagy valószínűséggel az egy cirkusz időben kéne, hogy legyen. Igen, való, tehát nem késő estig. Hogy viszonyulnak -e ez a fellépők? Mindenki izgatott, mindenki bárja már, hogy dolgozhasson, természetesen vannak akadályok, amiket átugrani, de összetartóan várjuk a premier ők ugye ezt az egészet csak akkor tudják megvalósítani, ha közben nem betegszenek meg, mert ugye ennyi idő alatt e, ugye ez fizikálisan is igénybe veszi a testet, nem egyszer arról van szó, hogy valaki náthás két hétig is utána, mintha mi se történt volna, erre önnek, illetve nekik mind tekintettel kell lenniük. Ez se lehet könnyű? Nem könnyű, viszont folyamatosan van egy várólistánk, amire felkerülnek az artisták, ha bárki kiesik, vagy bótolni kell, akkor azonnal legyen be szám. Ez is szervezés kérdése. Jelen pillanatban mit tud elmondani, hogyha ez holnap lenne, és mindenki rendelkezésre állna, mi lenne? Mi az étlap? Mi az étlap? Hát melyikre a január 14 vagy a dinasztia szín? Nem, nem, nem, de, de annyira... <gül> Ahogy szoktam mondani, lassan a testel először baradjunk január 14-én. Hát megpróbálom visszanyúlni a múltba, egy kicsit... Régi stílusúra, retróra vennénk a, a műsort, visszanyúlni a múltba, de a jelenlegi stílusban az artisták dolgoznak. De azt kérdező, hogy milyen számuk lesznek, meséljen? Jó, akkor. Mivel Egy tányér számunk lesz. Uh -huh. Lesz egy karusztelt számunk, amit csak a január 14 i gálára raktunk össze. Mivel eh, nincsen jelenleg szám Magyarországon, uh -huh. ezért eh, két páros eh, rögtön-zögtön akta nekünk ezt a produkciót. Lesz eh, egy illúzionistánk, lesz eh, bohócunk, uh -huh. bohócaink, bocsánat, akik eh, felidézik a van másik bohóc, eh, híres bohócunkat. Igen? Lesz eszkaszám, lesz fégendénk Az nem tudom, amikor a levegőben röpködnek az artisták, uh -huh. és elkapják egymást. Igen. És lesz zsóké számunk, azaz lovasakróbatánk. Hát egyszerre iridlem és egyszerre nem, mert ugye az a feladat, amit, amit most önnek el kell látnia, az ilyen feladata senkinek nem lesz. Hú, hát igen, egy kicsit ijesztő is volt hirtelen, hogy egy műsorból hirtelen négy lesz, tehát igyekszünk megbírkózni a feladattal. Oké, okay, rendben van. Uh, nagyon szépen köszönöm, és akkor január 14 előtt elő fogok még önnél kerülni. Jó, nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon szépen viszont... köszönöm, Viszonthallásra. viszont Viszonthallásra. Viszont Önök Füzi anitát hallottak. hallották. Önök egy támogatott műsort számot hallottak. Megpróbálom itt még valahogy beüzemelni a számítógépet, és utána 5 perc múlva én már itt se vagyok, elnézést a kilenc órától. Ért, ért? Gyere vissza. Nem, ez egy másik gépen van. Itt van. Gyere, gyere, szépen, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, I don't know. Telefonálni akarnak, azt megtehetik még, amíg szól a zene, 061-877-0877, ha hirtelen vége lesz, akkor ott vége van a műsornak is. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. hogyha nem ez lesz az utolsó adás, akkor holnap találkozunk ezen a csatornán utoljára, megtört szívvel tudatom.